Namodase Bhagavatu Arahato Sama Sambuddase. Namodase Bhagavatu Arhatu Sama Sambudase. Namodase Bhagavatu Arahato Samma Sambudase. Dobrý, tak jdeme. K textu. To co jsme se naučili je. Maitreya se ptá budhy, bodhisattva, zdůraznuje bodhisattva, bodhisattva je ten, který netouží po osobním probuzení, touží a pracuje proto, aby jeho probuzení obsahovalo veškeré soucno. A to bytost, když praktikuje šamatu a vypašanu, a šamata a vypašana je v této knižce prezentována jako vlastně základ všeho, co je. Zdravé základ všeho, co je. co je příhodné, příhodné pro zbavení se utrpení. Bez šamaty a vypašany vlastně nepoznáme z hlediska buddhistické perspektivy nepoznáme tu pravdu, která je nad stavem utrpení. A veškeré Vlastně učení, opravdové duchovní učení, nemají žádné solidní základy, pokud není jasně vysvětlená právě praxe šamaty a vypašany, praxe utišení a vhledu. Hm? Praxi, jen praxí utišení a vhledu poznáme, Opravdovou skutečnost ve světě a tež opravdovou skutečnost toho, co nad svět vede. A v praxe bodhisatů, šamaty a vypašany, jak jsme se zmínili včera, je v tom, že chápe, že Veškeré dármy, dármy zde znamená vlastně i veškeré fenomény zkušenosti, i veškeré eh, učení, které vede k poznání, fenoménu skutečnosti, tak jak jsou, je, se nedá definitivně osnov, osnov, osnovovat. Hm? Jestliže je osnovováno v různých systémech filozofie a duchovních nauk, v různých modelech osvobození, je, nedá se to považovat jako něco, co je definitivního je to vždy něco, co je jen prostředek. Ale nemůže být cílem. To znamená, že veškeré učení, veškeré budhovo učení ve třech koších nauky nepředstavuje nic definitivního co se dá uchopit jako definitivní, ale představuje prostředky k probuzení. A jestliže to uchopíme jako něco definitivního, pak to nebude praxe Bodhisatvi v tom smyslu, že praxe bodisatvy je, jak už jsme se zmíněli, Kontemplace takovosti, kontemplace prázdnoty. Ale jak uvidíme, tato kontemplace prázdnoty, kontemplace takovosti je nemožnost bez poznání toho, co Buda učil. To přichází později. M může se zdát, že se jedná o Rozpor, ale o žádný rozpor se nejedná, pokud pochopíme, jak jasně vysvětleno ve všech systémech buddhistického učení, že buddhismus nedává žádný smysl, pokud ho nechápeme v rámci pravdy nejvyšší a pravdy relativní. Z hlediska pravdy nejvyšší vše, co se dá definovat jako něco, ve světě jako něco, co stojí samo o sobě je jen iluzorní. Nic, co je ve světě, nemůže stát samo o sobě. Proto to učení, které Buddha osnovil, vlastně není nijak osnoveno. Z hlediska pravdy nejvyšší, je ovšem má osnovy z hlediska pravdy relativní. A další věc je, že bodhisattva je ten, který studuje a praktikuje šamatu a vypašanu s předsevzetím dosažení budovství. S ovšem též relativně se může zdát toto protiklad, ovšem žádný protiklad to není, jestliže chápeme dvě pravdy. Snaží se o dosažení budovství s pochopením, že vlastně tento stav budovství je přirozený stav všech věcí ve světě. Čili vlastně budovství je něco, čeho se nedá dosáhnout. <laughs> Přesto, že budovství je něco, čeho se nedá dosáhnout, Bodhisattva díky žízni pro pravdu, neprestává v úsilí se učit a praktikovat cestu buddhovství. Co je to nejkrásnější právě v tomto učení, je, že nám od samého začátku poukazuje na ne, vlastně popletenost rozlišujícího myšlení. Které si věří, že může vše ve světě změřit tak, jak je. Právě tento omyl vede k nepochopení budovy nauky. To je, co vlastně učení bodysatů zdůrazňuje. A další důležitou Část včerejšího výkladu, to jsou Buddha, tedy v této tradici, v tradici yoga čára, vysvětlil praxi šamaty a meditace na základě čtyř objektů, které meditující cestou k probuzení vlastně si osvojuje. Pokud chceme rozumět filozofii praxe bodhisatů, je nutné tyto objekty správně pochopit. První objekt je mentální praty bimba. Praty bimba se dá nazvat mentální obraz. Zmínil jsem se o tom včera, že z hlediska yoga čárového pochopení, z hlediska i mahajánového pochopení. Veškeré objekty šamaty a vypašany, veškeré objekty praxe, utišení a vhledu jsou mentální objekty. Kdyby nebyly mentální objekty, pak by nebyly vnímány koncentrovanou myslí. To, co vnímáme koncentrovanou mysli, jsou jen mentální objekty. Pokud pět smyslů není, se neobrátí k dovnitř, jsou to jen stavy, Popleteného vědomí, které nic vlastně nemůže pochopit. Jedině, když pět smyslů se obrátí dovnitř, vědomí se může uklidnit. Jestliže pět smyslů je obrácených ven, vědomí se nemůže uklidnit. A pokud se vědomí neuklidní, nemůže vidět věci tak, jak jsou v ve vysvětlení apidarmy. Vlastně naše situace ve světě je situace bubnu, na kterém leží pět černých kamenů. Hm? Těchto pět černých kamenů je co? Naše oči, naše uši, náš nos, náš jazyk a naše tělo. Hm? To je pět černých kamenů, který sedí na bubnu. A tento buben je co? To je mentální vědomí. Hm? Oči nevidí nic, pokud mentální vědomí nefunguje. Hm? Uši neslyší nic, pokud mentální vědomí nefunguje. Hm? Proto, jestliže se aktivizuje jeden kámen, hm? okamžitě vyskočí těch dalších pět kamenů. Hm? Ale eh, pokud vědomí se neobrátí na sebě, na, k sobě, pak eh, jestliže jeden ten kámen, který vyskočí nejvíc, k tomu bude mentální vědomí. Jestliže eh, jiný kámen vyskočí, tak půjde zase k jinému kamenu. Hm? Čili jestliže v popleteném vědomí, jestliže zvuk je, dělá impact na mentální vědomí, vědomí běží za zvukem a začne myslet na to, jak je to zvuk, k čemu je to, je to dobrý zvuk, příjemný zvuk, nepříjemný zvuk, pak bude myslet tak dlouho, pokud nepřijde do impact barvy nebo nebo chutě, nebo vůně, hm? no pak běží zase za jiným objektem. Hm? Vůně, barvy a, a tak dále se stále mění. A vědomí, které běží eh, za těmito věmi, se nemůže uklidnit. Jedině, když se obrátí vědomí na sebe, no pak ty, eh, těch pět kamenů přestane skákat. Hm? A pak vznikne jasný mentální, jasná mentální představa toho, co jsme vlastně pěti smysly zažili. Pokud eh, těchto pět kamenů bude skákat, vždy mysl poběží k tomu kamenu, který udělá ten nejhlubší impact. A i když udělá ten nejhlubší ten kamen kámen vidění, čili to je senzitivita v oku, je jedině koncentrovaná v oku, takže když vidíme něco okem, projímá se to jedině v senzitivitě oka. Ale senzitivita těla je všude. Právě proto opičí vědomí cítí věm v koleně, tak běží do kolena, cítí věm v uších, tak se drbe v uších, cítí věm nazadku, tak se drbe nazadku. A co se stane? Stane se situace, že ten, kdo pracuje s takovýmto vědomím, neposedí ani, ani minutu v klidu. Ať sedí na té nejpohodlnější pohovce, stále se bude věnovat různým věmom na zádech, na kolenou, A takovéto vědomí nedá se hovořit o tom, že by mohlo mít jasnou představu o tom, co vníma. Bude podmíněno čím? Bude podmíněno svými choutkami a svou nelibostí. A když nebudou choutky a nelibost, po kterých poběží, pak bude stav otupění. Spánek, tupost a nebo nuda, hledání něčeho, co je, se dá spojit s chutí či nechutí. To je stav popleteného vědomí. Pokud to, tento stav popleteného vědomí se neuklidní, nemůžeme vlastně nic poznat. To, co poznáváme, jsou jenom naše vlastní představy. Právě proto eh, jediná možnost, jak meditovat, je obrátit vědomí ke svému zdroji, což je eh, k mentálnímu vědomí. Z hlediska Filozofie jogačary, o tom budeme mluvit později, mentální vědomí, které rozlišuje input z pěti smyslů, je osnovováno v vědomí manas. Vědomí manas je to vědomí, které individualizuje věmy. to vědomí manas je to vědomí, které je si vědomo základního vědomí neboli subjektivního aspektu základního vědomí, jakožto já, jakožto eh, bytosti, která je odlišná od toho, co vnímá od která je opravdový subjekt, vnímající opravdový objekt. Opravdový v tom smyslu, že to stojí, stojí to ve a stojí to venku, aby věci stály venku, musí první stát ve pokud nestojí vevnitř, pak venku též nebudou mít žádné stání. Je třeba to pochopit. Proto individualizující vědomí je to vědomí, které vidí subjektivní aspekt vědomí, základního vědomí, které se nazývá álája. Álája je vlastně přebytek, prebývání bytosti prebývají kde, bytosti prebývají ve vědomí, v jakém vědomí prebývají. V tom vědomí, které si přivlastňuje osobnost a věci. V tomto vědomí, které si přivlastňuje osobnost a věci, bytosti tedy bydlí. Stejně tak, jako Himalája. Sníh bydlí Himaláje je obydlí sněhu, bytosti jsou v obydlí vědomí, které si přivlastňuje osobnost a věci. Čili objektem tohoto základního vědomí je, jsou zaprvé naše smysly, které si toto základní vědomí přivlastňuje. Pak je to svět, který smysly poznáváme. A pak jsou to eh, to, čemu se říká bíža, což jsou semena, Našich, našich minulých rozlišování na základě poznání rozlišující opravdový subjekt a opravdový objekt. Poznání založené na individuálním chápání. Toto poznání zanechává semena ve vědomí a podle těchto semen, které pak prosicují vědomí vásána, my vlastně chápeme svět. Proto na základě karmy vlastně chápeme všichni svět jinak. Protože máme vědomí prosicené jinými semeny minulých zkušeností. To je třeba pochopit. To znamená co? Jak už jsem se snažil trochu vysvětlit v Lotusu ve svých přednáškách od traktátu Vyvstání víry v Mahajánu, neznamená, neznamená to nic jiného než veškeré stavy vědomí a je to jakéhokoliv vědomí má, mají vlastně tři aspekty. Jestliže chceme poznat to, co je v této sutře vysvětleno, musíme to stále nosit ve vědomí. Jakmile se objeví vědomí, vědomí ve světě. Objeví se tři aspekty vědomí. Za prvé subjektivní aspekt. vnímající toho, kdo vidí věci, kdo vnímá věci. Pak to, co se dá nazvat objektivní aspekt, to je ten aspekt na základě vnímání toho, který vnímá. Vnímáme i to, co vnímá. Jestliže nevnímáme toho, který vnímá, nemůžeme ani vnímat to, co je vnímáno. Hm? Čili jakmile vyvstane vědomí, vyvstane aspekt toho, kdo vnímá a vyvstane aspekt toho, co je vnímané. To, co je vnímané, to se nazývá tež nimita. To jsou znaky objektu. Čili technicky ten aspekt subjektivní se nazývá daršana bhága. To je aspekt vidění. Kdekoliv je vidění, tam je to, co je viděno. A to, co je viděno, to je nimita bhága. To znamená aspekt znaku objektu. A kdekoliv se objeví se začíná tedy tím, kdo vidí. Kdekoliv se objeví ten, kdo vidí, objeví se pak znaky objektu. A jestliže se objeví ten, kdo vidí a znaky objektu, objeví se též ten aspekt vědomí, který svědčí sám sobě. A tento aspekt vědomí svědčí sám sobě, sva samvity. Není prýmán ve všech systémech, Buddhistické filozofie, ale je to vlastně to nejdůležitější v pochopení filozofie pouhého vědomí. Tento aspekt vnímání svědomí jako vnímání sebe, tento aspekt není nic jiného než vlastně toto základní vědomí. Čili toto základní vědomí obsahuje vlastně veškerou naší zkušenost. Veškerou naší zkušenost, kterou děláme na základě rozlišení subjektu a objektu. Tedy my bydlíme ve světě a bydlíme v těle díky. Eh, dojmu opravdového subjektu a opravdového objektu založené na představě nebo založené na zkušenosti toho, který přebývá. Ten, který prebývá, je vlastně ten, který, který si přivlastňuje smysly přivlastňuje objekty smyslu a přivlastňuje si semena minulých zkušeností. A to je právě základní vědomí. Jestliže je základní vědomí, vyvstane aspekt vidění, jestliže aspekt vidění, vystane aspekt toho, co je viděno, jestliže Vystane aspekt vidění a aspekt toho, co je viděno. Pak vystane aspekt rozlišování. Jakmile bude aspekt rozlišování, bude aspekt kontinuity. Na základě aspektu kontinuity pak bude aspekt lpění. A lpění na jménech, na konceptech. Na obrazech, které se vyjevují v našem vědomí. Jestliže toto chápeme, pak bude jasné, kdy Buda, když vysvětluje čtyři objekty meditace Šamata a Vypašana, první tedy objekt je diferenciovaný mentální obraz. V praxi Vhledu tedy používáme diferenciovaný mentální obraz věci. Pak je nediferenciovaný mentální obraz. Nediferenciovaný mentální obraz je ten obraz, který používáme v meditaci šamata, meditaci utišení. Co to znamená? Jestliže provozujeme meditaci utišení, chopíme se objektu nebo konceptu, který jsme poznali v smysli, hm? teď meditujeme třeba na lásku, tak nám někdo vysvětlil, v tomto případě jsem to byl asi já, že co je meta, hm? co to znamená meta, hm? to jsme slyšeli, pak jsme o tom začali uvažovat a pochopili jsme to, že eh, jestliže praktikujeme meta, praktikujeme eh, stejný stav eh, lásky vůči těm, který jsou nám blízcí i vůči těm, který jsou nám vzdálení, blízcí jsou ti, které máme rádi, vzdálení jsou ti, které jsou nám neutrální nebo jsou naše nepřátelé, Jestliže se chceme stát bodhisattví, pak všechny bytosti bez výjimky jsou nám blízcí. To je praxe bodhisattva, která vede k vyvstání bodičita. Jelikož jsou nám všechny bytosti blízcí, proto máme ke všem bytostem soucit. Jelikož rozdělujeme bytosti na ti, kteří jsou nám blízcí a ti, kteří jsou nám vzdálení, pak nemůžeme nechat vyvstat vodyčita. Hm? To by mělo být jasný. Jestliže tedy pracujeme na objektu ve stavu, vypasanu, ve, ve, ve stavu eh, praxe vypasana, potom, co jsme jasně uchopili hm, mentální obraz objektu a jeho význam, eh, dále hm, rozbíráme jeho kvality meditujeme o jeho kvalitách, o jeho společných, o jeho, za, o jeho specifických vlastnostech, o jeho společných vlastnostech, o tom, jak se, jestli tyto vlastnosti jsou skutečné, jestli se tak jeví ve třech časech. A z hlediska Praxe Mahajánového vledu, tedy vhledu Bodhisattvu, též, jestli jsou logicky, hm? v tom je velký rozdíl mezi chápáním vhledu v praxi Bodhisattvu a chápáním vhledu, tak jak je vysvětlena v trvádové tradici. V trvádové tradici vhled je vysvětlen. Vlastně pouze jako kontemplace na vlastní vlastnosti a společné vlastnosti objektů zkušenosti. V, v praxi bodhisatů je praxe hledu tež obsahuje vlastně logické pochopení toho, co děláme. A proč to děláme a co tím chceme získat. A jestli je to odůvodněno na základě. Skutečného poznání. O tom budeme mluvit později, protože to by jsme se zapletli do příliš mnoha konceptů. Hm. A to já zase nechci. Dialektika je neoddělitelnou částí vlastně eh, vypasany hm, nebo v ledu v tradici bodhisatů. Tedy po tom, co jsme mentálně pochopili a uchopili objekt, dále ho analyzujeme ve smyslu jeho vlastnosti. To je pak vypasaná. A samata je po tom, co jsme uchopili jasně objekt mentálním vědomím, ne neanalyzujeme ho dále, a zůstáváme u stejného obrazu objektu. A tím, že zůstáváme u stejného obrazu objektu, pak eh, vlastně eh, zjemňujeme a čistíme vědomí. Čili ten obraz objektu který je předchozí v praxe šamaty zůstává stejný jako ten obraz objektu, který následuje. V praxi vypasany ten obraz objektu, který následuje může být jiný než ten obraz objektu, který předchází. Teď z hlediska filozofie jogačára, pokud jsme nepoznali to, co je nad obrazy reality, neboli nad koncepty, proto jsme mluvili o tom, že praxe bodhisatů je založená na poznání, že veškeré jevy jsou iluzorně osnovovány Pokud jsme nepoznali tedy nejvyšší realitu, která transcenduje nestálost a utrpení spojené s nestálostí, pak vlastně naše meditace je uzavřena v práci na těchto dvou obrazech. A náš svět vlastně je. Pochopení těchto dvou obrazů. Nic jiného. Jestliže jsme prošli cestou přímého vidění, a cesta přímého vidění je Předpoklad k probuzení bez přímého vidění nemůže být probuzení. Jestliže máme zkušenost přímého vidění objektu, který transcenduje rozlišující vědomí ve světě, Pak máme zkušenost třetího objektu v meditaci. A třetí objekt v meditaci jsou vlastně dva objekty, to už jsme vysvětlili. Tento třetí objekt v meditaci se jmenuje Vastu Parianta, to znamená limit všech základů poznání. Jestliže jsme dosáhli v meditaci cestu přímého vidění, Dosáhli jsme limitu objektu poznání, tedy pro nás pak svět neznamená nic jiného než pět agregátů existence, 12 sfér vnímání, osmnáct elementů vnímání, souvislé vznikání a tak dále. V tomto Poznání světa a poznání sebe neexistuje žádné jáství. A právě proto v tomto poznání světa pak je poznání takovosti. Hm? Čili vlastně je, jávat bhavikata a jatá bhavikata. Jávat bhavikata znamená, jestliže jsme dosáhli cesty přímého vidění, Dosáhli jsme limitu toho, co je možno poznat, možno kultivovat. A dosáhli jsme tež poznání takovosti neboli prázdnoty. Čili ten, kdo má zkušenost přímého vidění, cesty primého vidění, co vidí? vidí já v bytostech a já ve světě jakožto iluzií. Jelikož vidí já ve světě a já v sobě jakožto iluzí. je Získává schopnost překonat svět. Pokud nevidí já ve světě a já v sobě jako iluzi, nemá schopnost překonat svět. A tedy, jestliže po cestě přímého vidění je pak cesta meditace a cesta meditace pro bodhisattvy pak znamená cesta kontemplace takovosti, cesta kontemplace všech jevů v rámci poznání prázdnoty. Jestliže tato cesta meditace uspěje, pak dosáhne tedy stavu budhovství. A stav budhovství. Je jaký stav? Stav budovství je stav toho, kdy vše, co je nutno vykonat, k tomu, aby jsme se stali tělem darmi, bylo vykonáno. V tomto stavu pak Ve slovech Lankávatára Sutra vědomí se netočí podle objektu, ale točí objekty. A tak jsme vysvětlili jisté principy, které jsou nutné pochopit k tomu, aby jsme vlastně věděli, o čem se zde hovoří. A jestliže to víme, můžeme pokračovat. Tak eh, Maitreya se tedy ptá budy, eh, jak jsi ctihodný vysvětlil čtyři objekty hm? eh, ve světě. Za prvé ty, ty čtyři objekty jsme vysvětlili. Který z těchto objektů je objekt šamaty, který z těchto objektů je objekt vypasany a který z těchto objektů je objekt takzvaný yugala nada, šamaty a vypasany společně. Jugala Nada znamená v páru. A Buddha na to povídá Bodhisattvovi Maitreovi. Syn z dobré rodiny, ten, kdo je syn z dobré rodiny v buddhismu, je. Ten, který je předurčen k probuzení, ať už k probuzení žáků, či probuzení budhu pro sebe, či probuzení budovství. Objekt z těchto čtyř objektů. Objekt meditace utišení je jeden. A to jsme vysvětlili, to je nediferenciovaný mentální objekt. Meditačního objektu. Stále třeba nutno si uvědomovat, že veškeré meditační objekty jsou objekty mentální. Jestliže mentální objekt v meditaci je jasně chápán, není stejný jako to, co jsme poznali smysly, ale není tež od. E, Není tež oddělen od toho, co jsme poznali smysly. Hm? Je takzvaný sádryša podobný tomu, co jsme poznali smysly, ale jiný. To vidíte například, jestliže meditujete na barvách kasína. Hm? První vidíte červenou barvu venku, nebo se díváte na svoji krev, jestliže máte dobrou koncentraci. Uděláte si jasný věm tohoto objektu, pak ho pevně uchopíte. A ta barva, která pak je mentální obraz tohoto objektu, je není ani stejná, ani úplně jiná než to, co jste poprvé hm, uchopili smysly. Stejně tak, jestliže meditujete na, na meditace Anapána, meditace na dech, ačkoliv dech se stále mění a vy chápete tuto změnu jako tlak nebo jako změnu teploty, jako studenost při nádechu, teplo při výdechu. Přestože tyto kvality se stále mění, jakmile máte jasný mentální obraz dechu, zůstáváte u objektu, který se nemění. A právě proto můžete utěšit mysl a pak vstoupit, zjemnit mysl a zjemnit objekt a vstoupit do stavu samády. Hm? Čili ten objekt, který pak berete v meditaci na dech, jakožto Objekt samády není stejný jako to, co jste ze začátku pozorovali na základě tělesného vědomí, ale není od toho tež plně oddělen. Jestliže meditujeme na meta, nejprve pochopíte, co meta je, pak Budete, se, budete praktikovat, až věm meta se stane jasný, pocit meta se stane jasný, rozlišení meta se stane jasný, dotyk meta se stane jasný, tak, že mysl od něho ne, neodchází pryč. Pak se prohloubíme v tento dotyk, prohloubíme v, ten, v tento věm, prohloubíme v tento pocit, prohloubíme toto pochopení a dostaneme se do samády meta. A to, co jste na začátku pochopili, jakožto meta, a to, co vnímáte v samády, není ani stejné, ani rozdíl, ani, ani úplně stejné, ani úplně rozdílné. Hm? Je to jasný? Čili jak už jsme vysvětlovali včera, jak chápeme svět a jak chápeme sebe, záleží na tom, jak děláme objekt ve vědomí. Dělání objektu ve vědomí znamená manasikára. My překládáme jako pozornost, ale s tím, že chápeme, že pozornost vlastně je neúplný překlad. Jestliže Lásku děláme ve vědomí na základě vědomí, které si nepodmanilo smysly, pak ne, věm lásky bude úplně jiný. Jestliže lásku chápeme na základě vědomí, které si podmanilo, mysly, podmanilo smysly, což je vědomí v samády, pak věm lásky bude úplně jiný. Ale přesto není úplně jiný, protože je založen na tom, co jsme pochopili smysly. Pochopit, že praxe šamaty a vypašany, jak vysvětleno jasně ve není nic jiného než praxe eh, zjemňování objektu a zjí, paralelního zjemňování vědomí. Hm? Čím vlastně praxe vhledu a praxe utišení není nic jiného než paralelní zjemňování objektů a paralelní zjemňování vědomí, které objekty chápe. Takže objekt šamaty je jeden, objekt vypasaný je tež jeden, tedy diferenciovaný, Obraz objektu a objekt šamaty a vypašany, které jsou v páru, jugala, nada, jsou dva. A to vastu varianta, to znamená třetí objekt, limit osnov reality. A další objekt je tedy objekt, kdy vše, co. Třeba vykonat, bylo vykonáno. Čili objekt probuzeného vědomí, plně probuzeného vědomí. A vědomí se může stát jen plně probuzené, jestliže chápe veškeré objekty poznání s pochopením jejich limitu pěti agregátů existence dvanácti sfér. Vnímání, osmnácti elementů vnímání. Každý mu je jasno, o čem mluvím. Doufám, není. Vy jste někdy se nezabývali budismem. Vše, co můžeme ve světě poznat, to je oko a barvy, ucho a až po vědomí a objekty vědomí. Jestliže ještě nechápeš, pak je to oko, barvy a vizuální vědomí. To, je, to jsou tři elementy, pak 18 elementů. A souvislé vznikání, což je vzájemný vztah mezi těmito. Je to jasný? Jestliže jsme pochopili svět, pak jsme dostali jsme se na limit reality v tom, že chápeme vše jako pět agregátů existence, 12 sfér vnímání, osmnáct elementů, souvislé vznikání, dva smyslů a podobně později můžete. Eh, nalistovat čtyři vznešené pravdy a chápeme to v rámci takovosti těchto věcí. Takovost těchto věcí neznamená nic jiného než prázdnota opravdových objektů vnímání. Říkám, opravdových objektů vnímání, protože u konceptů si nejsme vědomí prázdnoty. Právě proto to, co je objektem našich tíčů, našich nelibostí, našeho otupení, to jsou koncepty. <laughs> to je třeba si uvědomovat. A pokud nemáme cestu přímého vidění, Vlastně naše veškeré poznání je ve vězení našich konceptů. Jestliže získáme cestu přímého vědomí, můžeme rozbít vězení konceptu a otevřít se pro realitu takovosti. Jestliže, se, jestliže tuto realitu takovosti střebáme tak, jak je, staneme se budhý. Hm? Ale nějaký pátek to potrvá. vlastní spojení dle tohoto modelu a nejenom tohoto modelu, máme vlastně stejný v učení aby darmi. Podle tohoto znamená, že pokud jsme neprošli cestou přímého vidění, vlastně Spárování šamaty a vypašany bude, ačkoliv není nemožná, v tradici severního buddhismu se zdůrazňuje, že tato praxe je nutná ale nebude to praxe v tom smyslu, že praxe skutečného poznání takovosti. Ale pokud nepoznáme takovost jasně koncepty, pak. Je i též nepoznáme cestou meditace. Proto takový důraz moudrosti dané slyšením, moudrosti dané rozjímáním o tom, co jsme slyšeli a nakonec moudrosti meditace. Hm, Tři druhé moudrosti. A moudrost meditace je založená na stavu samády a ve stavu samády, jen ve stavu samády, je možné sloučit šamatu a vypašamu v jeden celek. Bez stavu samády to není možné, ale v pravém smyslu toto sloučení se děje, jestliže Máme přímé poznání objektu, jestli se to dá nazvat objekt, který přesahuje svět. Ale jelikož v tradici severního buddhismu důraz je, Právě na moudrost slyšení, moudrost kontemplace o tom, co jsme slyšeli v některých systémech, třeba v tibetském dilizmu Galupátu, tak vlastně důraz na moudrost poznání, kontemplaci konceptu je vlastně považovám za tu moudrost, která může přímo vést k probuzení. Hm? Další Majtraja se ptá Budhy vznešený v rámci těchto čtyř objektů, šamaty a vypašany, jakým způsobem se může bodhisattva stát? Doslova hledání, ale zde hledání znamená vlastně pochopení. Hm? doslova schopný hledání, utišení, nebo prostě přeložíme schopný utišení a schopný zručnosti v hledu. Schopný můžeme preložit tím, v rámci těchto čtyř objektů, jak se bodhisattva stane, Úspěšný v utišení a jak se stane zručný ve vypasaně. Jedná se o to samé nebo se jedná o něco rozličného. Podle buddhistického principu vypasana není nic jiného než jadha, dasana. To je vidění věcí, tak, jak jsou. Šamata znamená utišení. A předpoklad je, aby jen, mysl, jen soustředěná mysl v samády, samáhy tam či tam jatábů tam pasaty, jen eh, soustředěná mysl v samády může poznat věci, fenomény naší zkušenosti tak, jak jsou, tak, jak opravdu jsou. Pokud mysl nemá utišení, Vlastně, co poznává, je jen, jsou jen vlastní představy o tom, jak předměty jsou. Čili poznání toho, jak opravdu předměty jsou, ne jak vlastní představy o předmětech jsou, je utišení mysli. A to je samády. Jestliže mysl dojde k utišení, pak může poznávat věci tak, jak jsou v rámci jejich skutečných specifických vlastností a jejich společných vlastností. I v rámci bodhisattvoské praxe, v rámci jejich takovosti, Tedy proto eh, vlastně majitre se ptá jakoby eh, samata, protože samata je první, utišení je první, proto se ptá, jak může uspět hm, tedy v samatě a pak být zručný. Hm, to je vlastně význam. Pak být zručný v meditace v ledu. Aby byl zručný v meditace v hledu, musí mít samády. Pokud nemá samády, nikdy nebude zručný v meditaci v hledu. A Buddha na to odpovídá, Synu z dobré rodiny. Jak už jsem vysvětlil veškeré fenomény učení, které se nachází ve třech koších, to znamená 12 nebo 9 oddílů, na které se rozděluje obsah trojitého koše, což jsou e, sutra, udána, vyákarana, hm? později můžete studovat, teď kdybych to měl vysvětlovat, tak nedojdeme asi ke konci. Geja, hm? ty, ty části, které jsou vysvětlovány ve verších, ty části, které jsou slavnostní e, čení udána, ty části, které jsou i ty vůtaka, co tak povězeno, pak vůtadharma, e, e, ty e, obzvláštní obzlášt, e, jevy, pak e, vedala e, rozšířené sútry, což znamená částeční vlastně sutry Mahajánového učení, pak džátaka, e, pak e, e, přirovnání pak Nidána, což jsou vše, všechny učení Budy mají svoj, své pozadí, podmínky, ve kterých byli učení. Všechno toto jsou vlastně části tripy taky. Aby jsme poznali budovu učení, je třeba je studovat, a všechny tyto části pripitaky, hm? vše, co je ve verších, vše, co jsou předpovědi a tak dále, co jsou slavnostní řečení a tak dále, všechno toto je nutno chápat jako eh, to, eh, co je iluzorně osnovováno. Iluzorně osnovováno to znamená, Je to osnovováno podle podle podmínek a okolností, ve kterých tyto učení tyto nauky byly sdělovány. A o těchto naukách, tedy o těchto dvanácti část těch nauk, bodisatva je správně slyší Správně slyší, znamená co? správně slyší, znamená, že je slyší bez píchy, že je slyší bez toho, aby... onižoval toho, kdo je přednáší, tedy s úctou k tomu, kdo je přednáší, aby je vztřebával bez strachu, obzvláště učení Mahajány, učení prázdnoty všech fenoménů, může být spojeno s bázlivostí, strachem a aby je poslouchal skoncentrovanou myslí. To jsou čtyři předpoklady správného slyšení. A aby je pochopil bez překážek, Co jsou překážky? Překážky jsou v tom, že v tom, co slyší, jeho spolehá se na osobu a ne na darmu. Spolehá se na... na slovo a ne význam. spolehá se na to, co je buddhismu. Mluvíme o, vlastně, o dvou druzích nauky. Jedna nauka je, je, je nauka, která vede k proniknutí významu a nauka, který, která vyjevuje ten význam, který byl proniknut. Čili opravdové poslouchání a kontemplace bez překážek je na základě ne nauky, která vede k poznání, ale nauky, která byla poznána, tedy ne. Ne v relativním smyslu, ale v absolutním smyslu. A dále ten, který poslouchá a rozjímá o nauce, poslouchá a rozjímá o nauce ne na základě malého rozlišujícího vědomí, ale na základě moudrosti. Jestliže takto pochopí učení, pochopí je bez překážek. Dále, že správně pronikne význam, ve smyslu vlastností toho, co bylo projeveno, jestli to bylo projeveno jako protiklad vůči něčemu. Třeba učení meta je jako protiklad vůči nenávisti a tak dále nebo jestli to bylo eh, objasnění vlastností objektu a tak dále. To je proniknutí významu, a, eh, jestli, a eh, pak tento, tento význam, hm, na který kontempluje, eh, se by se měl stát objektem přímého vidění. přímého vidění, vidění držty, to znamená to vidění, které je založeno na moudrosti. Buddha je tedy ten, který vidí věci tak, jak je zná. A jestliže těmito předešlými kontemplacemi a správným slyšením správně poznáme význam, pak ho můžeme vidět tak, jak ho známe. Tak, jak ho známe na základě čeho? Na základě toho, že princip... Tím, že jsme správně poznali princip, tento princip ne, není v protikladu s ničím, co je v naší zkušenosti. To je správné poznání. Jestliže princip v protikladu k tomu, co je v naší zkušenosti, čili se elementy naší zkušenosti, pak naše poznání není dostačující. jestliže ale princip není v protikladu z elementy naší zkušenosti pak to co poznáváme je poznáváme v plnosti hm? čili Eh. bodhisattva je ten, který správně chápe, přestože vidí, že všechny elementy učení jsou vlastně iluzorně osnovovány, nedají se osnovovat jako něco, eh, co je tady a eh, a, a je vždy tak, jak se jeví. Jeví se, může se jevit někomu tak, zase jinému jinak. Ale jestliže pochopíme jeho principy, pak je veškeré elementy nauky nebudou v protikladu. Pokud nepochopíme principy, a z hlediska Mahajánového učení princip je takovost, z hlediska takovosti všechny tyto učení nebudou v protikladu. A Budha to, co učil, Všichni vlastně probuzení lidé, to, co učí, jsou vlastně je to, co se nedá vyslovit slovy. A to, co se nedá vyslovit slovy, se nedá vyhnout tomu, aby bylo v protikladu s tím, co je poznání lidí, které to, co je nejvyšší realita, nepoznali právě proto je nutné o tom, co vede k tomu k poznání té nejvyšší reality vidět to jako prostředky, nevidět to jako něco, co stojí a nemůže se změnit pro toho kdo nerealizoval realitu, která stojí, která transcenduje relativní poznání založené na rozlišování. je realita úplně jiná pro toho, který poznal je Fenomény poznání jsou úplně jiné. Pro, který, pro toho, který poznal cestu přímého vidění, je zase realita úplně jiná. A Buddha vysvětloval realitu podle potřeb různých osobností, podle potřeb toho, který prošel cestou přímého vidění, podle potřeb toho, který touto cestou neprošel. Podle potřeb toho, který sleduje cestu arahacství, podle potřeb toho, který sleduje cestu budhoství, podle potřeb toho, který se chce stát budhou pro sebe, podle potřeb a schopností různých bytostí, Buda učil různé nauky. A všechny tyto nauky, jestliže pochopíme, Budhovo učení z hlediska hlubšího principu, hlubšího pochopení. Všechny tyto nauky vlastně přestanou být protikladné. To je ten význam. To už máme čas tolik. Tak necháme to tady. Zítra budem pokračovat Tak doufám, že každý z toho pochopil to, čeho je schopen pochopit. Doufám, že není nikdo, kdo nepochopil nic. <laughs> Jestli to tak je, tak v otázkách to, co ten, kdo nepochopil nic, doufám, pochopí něco, a ten, kdo pochopil něco, pochopí víc. Jinak to dělat nemůžeme. Každý může pochopit jenom to, čeho je schopen a čeho mu jeho, co mu jeho vědomí dovolí. Ale Tyto věci by měly obohatit vědomí všech a doufám, že se tak stane. Jsou nějaké, jako, co se týče slov, které jsem použil, nebo termínů, které jsem použil, jsou nějaké nejasnosti nebo vše bylo jasně vysvětleno. Možná hmm? jenom kde se to dá najít, tyhle všechny výrazy, když nám to bude jasné, se to v čínštině, tak to hledat. Ale myslím, že je překlad v angličtině. Sandy Mjomoučana sutra. A to, co my vlastně tady procházíme jen jednou kapitolou, tato sutra má. Sedm kapitol, to je šestá kapitola. E, myslím, že existuje překlad v angličtině. Hm? Pokud vím, možná sám neměl sutra, myslím, že existuje, takže v francouzštině kdo umí francouzsky, může nalistovat. A včera jsem vysvětlil, ty jsi tady nebyla, co? Včera jsem vysvětlil, že tato sutra je vlastně základní sutra filozofie pouhého vědomí. A podle mého skromného pochopení z toho mála, co jsem z buddhismu pochopil po letech studia, tato část buddhistické filozofie a psychologie je snad nejhlubší. Nebo vlastně cesta meditace je cesta poznání vědomí, nic jiného. V, v, v Mahajánovém buddhismu existují vlastně dvě hlavní filozofie. Filozofie Madhyamika, Osnovatel byl Nagarjuna a jeho žák Aryadeva a škola pouhého vědomí. Jejíž osnovatel není nikdo jiný než legendární bodhisattva Maitreya, který možná byl nikdo jiný než jogín, který dosáhl vysokého jogínského poznání a lidi, si ho stotožnili se, s přicházejícím Buddhou. Hm? Ne to je vlastně eh, my bytosti můžeme vztřebávat daleko lépe to, co si eh, co poznáváme prostředníkem eh, nějakých osob. Stejně tak, v Číně Buddha je považován za Mnicha. V kuchyni mám. <laughs> to byl puto za Sungské dynastie se objevil v jižní Číně Mnich, který byl objemný, s objemným drychem. Nikdo ho nevěděl jíst, stále se smál a byl uvolněný a hrál si s dětma a jenom se hechtal A toho pak stotojnili s bodhisattva Maitreya, protože když zmizel, tak po sobě jenom nechal jako který naznačoval, že odešel tam, kde se nachází bodhisattva Maitreya. A stejně tak jako Avalokitejšvára se stala, tady máme to je čínská princezna, která byla známá svým soucitem. Stala se vlastně zosobnění tohoto soucitu v čínské tradici. V indické tradici Bodhisattva Avalokitejšvára je yogin samády, podobný Shiva. Čili my vlastně bytosti, aby jsme si jistý ideál střebali, potřebujeme si ho zosobnit. A Mahajánový buddhismus nebo učení Bodhisattvy právě je učení též prostředku střebávání těch ideálů, které nacházíme v, vlastně v základním buddhismu. A to se děje též prostředky. Zosobňování těchto ideálů. Tím, že si je zosobníme, jsou nám blížší. Že? Proto v teravádových zemích, kde jsem prožil mnoho-mnoho let, Buda je ten, který odešel do Mirovány. Tak prostý farmár potřebuje někoho, kdo chrání jeho rodinu, kdo mu pomáhá, tak na Šerilance se uctívají budu a pak chodí do Deva Alaya, do prístřežku bohu a uctívají různý hinduistický bohy. <laughs> tak samozřejmě v buddhismu je daleko lepší uctívat vtělení ideálu, než uctívat hinduistický bohy. Banda a yoga čára teda? Yoga čára co znamená yoga čára? víš? Yoga znamená, to už jsem řekl. A čára je jednání. Čili yogačára je, tež se nazývá škola pouhého vědomí a nazývá se škola jednání podle yogy. A co je jednání jogínu? Jednání jogínu je obrátit se dovnitř. Ten, který se obrátí dovnitř, je yogi. Jo, nauka yogi není nic jiného, než nauka samády. A. A je to ta škola jedno vědomí? Je to jedna ta samá vědomí? No to je to samé. To jsou jenom dva roz, rozličný jména. Jo. A tím, že se obrátíme do vědomí, tím vlastně poznáváme vše jako vědomí. A tento směr... Tež se nachází v hinduismu. Vlastně yoga vašišta je hinduistická vlastně verze yogačára. Stejně tak, jako v smyslu hinduistická verze Nagarjunava učení je vlastně verze Největšího oponenta v buddhismu, což je Šankara Advaita Advajta Vedanta. Advaita Vedanta, vlastně učitel učitel Čária, nebo praučitel učitel Čária Gauda Páda, napsal Agama Šástra, kde doslova cituje Nagardu, jenomže vyměňuje prázdnotu za Brahma. Brahma je prázdnou. Čili Budismus obohatil hinduismus, hinduismus obohatil budismus, proto indická filozofie je tak velká, že se navzájem obohacovali, ne pobíjeli jako u nás. Stejně tak džajnismus ovlivnil a byl ovlivňován. Proto pluralita duchovních věd je základ zdravého přístupu k duchovním vědám. Pokud si někdo zmonopolizuje duchovní vědy, tak výsledek nebude nikdy dobrý. A abychom dokončili tu otázku tedy yoga čára nebo škola jednání podle jogy, nebo škola pouhého vědomí. Je tedy škola Asangi a vasubandu. Hm? Později si můžeš přečíst. Já nevím, v Češtině toho máme tak málo, že je to až pláči. Měl bych se snažit nějak co. Preložit, ale myslím, že Holba něco přeložil, toho ho nebo ne? Ty jeho verše střední cesty, ne? tomu se říká Můla Pragia, základní verše moudrosti. Nejsem si jist, jestli to nepřeložil snad jednou, až budu mít čas a když budu mít pomocníky, tak to dáme dohromady a základní vlastně pochopení yogačáry je v obšírných různých spisech jako je jogačara Bhumiśāstra, což je asi přibližně pětkrát delší spis, než Vysudimaga. <laughs> Já vlastně jsem to studoval dlouhá léta a učím tento text, ale Jednoduchá verze toho, stejně jako Mula Pragya v Madhyamika, je 30 veršů pouhého vědomí od Vasubandu. A 20 veršů pouhého vědomí od Vasubandu. To je vlastně nejlepší text jako úvod do filozofie pouhého vědomí. A vlastně i do praxe pouhého vědomí. A tento text je v mnoha překladech vlastně ve všech. Důležitých evropských jazycích, snad kromě češtiny, <laughs> najdeme tento text, myslím, i v polštině, v ruštině, ve francouzštině, v němčině, v angličtině a tak dále. A to je asi nejlepší text k, jako k úvodu do této filozofie a byl komentován velkým znalcem aby darmi, z Maty. A v Číně je celá tradice vlastně Xianzanga který komentoval tento text na základě komentářů, deseti učitelů. To je dlouhý spis, který je tež v angličtině. Mám ho dokonce tady. A to je vlastně základ studia pouhého vědomí v čínské tradici. A tato škola pouhého vědomí vlastně ovlivnila přímo i nepřímo všechny školy čínského buddhismu. Je to nejvlivnější škola čínského buddhismu. Přestože sama zanikla, Tady máme do, dobrého hosty. To je krásný krásný zvuk, co to je za zvíře? Kočka. Dobré je, doufám. V tomto kurzu vám dám jistý podmět k dalšímu studiu a dalšímu, další praxi, obzvláště v této škole Yogačára, ob... přestože zdůrazňuje, že všechny koncepty jsou vlastně, nemají nic žádné své vlastní vlastnosti a proto jsou iluzorní. Vlastně žádná škola nezdůraznuje tolik studium, jako tato škola. <laughs> to je to krásné na buddhismu, že vlastně všechny protiklady se dají tak krásně. Jsou do souladu, jestliže chápeme princip. Jestliže nechápeme princip, všechno jsou protiklady. Právě proto, všechny koncepty jsou iluzorní, proto je tak důležité studovat koncepty. Dobrý, tak zase skončíme tím, že předáme zásluhy za toho mála dobra, co jsme vykonali dnes, snažením se meditovat a praxi meditace pro dobu všech bytostí, probuzení pro všech bytostí. A recitujem v páli. Eta vata charomehi sampadam punya sampadam, sabbe deva anumodantu sabha sampatisidya. Eta vata charamehi sampadam punya sampadam. Sabbe bhuta anumodantu sabasampati sidiya. Eta vata chamehi sampadam puñasampadam. satta anumodantu sabasampati sidiya. Aka satta chabumattha deva naga mahidika puñantan anumoditva chiramarakantu lukasasana. Aka satta chabumattha deva naga mahidika Punyantan anumoditva, rakantu desana, Aka, satta, cabumatha, Deva, naga, Mahidika, Punyantan anumoditva, Chiram rakantu tumamparán, Sabitiyo vivajantu, Sabarugo vinasatu, Mate bhavat tvantarayo, Sukhi dighayu bhava, Bhavatu sabamangalang, Rakantu sabadevata, Sababudhanu Saba dhamánu Saba sangánu Sada soti bhavantute devo vasatukale, ne, Sasa sampati hotu chha, Pito bhavatuloko Raja bhavatudem mikohu.